قرآن مختلف مولدن کو مولانا عبدالباری صاحب در دورہ تفسیر قرآن دا پچسی نمبر کے ست پتو پائے محلہ فرقزائی مسجد کی پبار اس 2009 دوزار نو کے شعر جدید ملائی دو پتہ یا ساتھائی شاہ جی توہید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرخمان پلازہ نشدی مینچوک جانگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انورشیر توہیدی موبایل نمبر 0301 ستا واندس ایچو چو بیس افا من آیا حقا سوکا حق آلیه قیمت العذاب حسابی تشوید پا غفیسل دعذاب افا انت تنک زمن فننار نو آیا تب بچ چاگا چالر کې لنکی دعورتا یا فننار چاگا وی پور کی نا نا اللہ ویچی ستی نشی بچ کولے نو بل سوکشتا دے نا نو چاقب بچ کین لیکن ان لزین اتاکو رب بهم نو دا انجام داگت چاشو چاقی نمانون کیوں اس سوکی دا اورنشی اخلاسولے لیکن ان لزین اتاکو رب بهم چکنا آگا سان چیری جی دخپل رب نا لہم دا دید پارا غرفن بنگلی بی من فوقیا غرفن داگی دا پاس بی نوری بنگلی مبنیتن پاکی پاکی تجری من تحت هالنهار بهیگی بلان راغنه نهرونا وعد الله وعد کړه د الله وعده لا يخلف الله المیاد الله خلاف نه کی د خپل وعدی الم ترا د دې ځاینا سیم 23 نمبر ایت پوری دیم باب په دې کې دلیل عقلی بیا ترغیب د قران ته تخفیفات دې په اړه د موریزینو تخفیف د دنیاوی او اخروی دواله ذکر کین بیا ترغیب ذکر کړي قران مجید ته او بیا تین تیسنا حال دا مومن ذکر کئیم علم در آیت نقول ان اللہ انزل من السماء ایمان چه اللہ را ورید برن او بو فصل کهو نو بیا روانی کدی او بول را ینا بیا چینی پلار دی پاس مکا کی سم یخرجو بی زران بیا رو باسی پدی باندی فصل مختلفاً الوانو چې مختلف دی رنگو نداغی گور از یو ها او یو بازار کې چې د پټي د پاره توخه مخلې او تو یا ردی یو کې داده سيزن دي پرې بل کې دادي د دا یو د دې د پاره بل ردی د پاره بل ردی مرز د پاره دي خدای الله رب العزت دو طرفه چې کمی مې اوبرادي رنگ یو شان ټول یو به یو شان ني او ته ګل دي زمکه درالې نو باغې ته په یو پټي په یو پټي کې نه کم بوټي زر ونيږي او د یو فون یو شان نه د بل بل شان دی دا قدرت د الله دی رنگونه یو شان او د بلغه بل وی سمی احیجو نبیا اوچی فتراؤ مصفرن نتوینی آغیل را زیاد سمی اجالو حطامن یا اگرزی دیل را اللہ زر زر این نفی ذالک لذکران یکینا پا دیکی ده خامخار دیرلوی نسیت لئو لیلالباب تفارد آقل والاو اف من شرح الله دا تقابل ذکر کج دوارو دلو اف من آیا حاغ سوک شرح اللہو صدرهو لیل اسلام کی پران است اللہ د سینا اسلام تا فہوا علانور مین ربه نو دے دے په ہدایت پرانا باندې د خپل رب ترفا فہوا نو پس دے دے علانور پرانا مین ربی د خپل رب ترفا چاله چې الله سینا پران نو دت الله د رنا اراده کړی دا د شرح صدر علامات ذکر کین به انسان د سینې د پران است علامات دا و یو инаبط جنت تا چې جنته پیدا پیراشي وېم نفرت د دنیا نه او درم د مرګ تياره او د دې مقابله کی د زړه د سخوالی علامې دي چې د دنیا سره مینادم د جنت نه غافلین او د مرګ نه غافلې تياره نه کوي الله دې زموږه استادو هغه صفات وګرځوي یا کم د شرح و صدر صفات دی او د اغي صفات د الله موږ او تاسوساتين چا کم د سخت له صفات دي فويل ان هلاک د للقاسيه قلوبهم د پارا دا چا چ سخت زړونه د دای من ذکر الله د عبد الله نه ولاي كفي ذلال مبينه دا غسانې په ګم راي خکاركي بتاز لونه چ سخت دي نو اعزو کر الله عندهم او اياته از دادت قلوبهم کساواتا و ای کلا چی ده سخ زلونو والاو خواکی آیتون اولوستیشنو پا آیت خو زلونو نرمیگی و ای ده نور زیاد سخشی اللہ من اصفی تفسیر مدارک کیوئی الله نزدر احسان الحدیث الله را علی گلی لڑی را خستخ برا اگر خستخ برس شده کتابا کتاب متشابهان چیوشان دی مزامین ده دی متشابهان چیوشان دی مزامین ده دی مشابه دی مزامین ده دی. یو سمطلب چه قرآن مجید متشابهان متشابه مزامین ذکر گئی ده جنت تذکرم کئی نه د دوخم کئی د مومن صفاتم ذکر کئی نه ده کافر صفاتم ذکر کئی یا متشابهان یو شان دی مزامین ده دی چې کم مضمون د الحمدن شرو ده وانناس پوری با آغا مزمونی دا غی خلاف بنائی یو مضمون کسي کر کينو د بل د تایید د پاروي حب مقابله کې بنين خلاف تضاد د قرآن کې ني مسانيه او مقرر مقرر بیا بیا لستې شي تک شاعر نه مين هو زګي شي د دې قرآن د وجينا جنود اللذین سرمنه دا غ خلکو یحسن ربهم تیریږي د خپل رب نا ثم تلین جلودهم بیا نرمي شي سرمنه د دہی تو قلوبهم او ذلون د هلا ذکر الله یاد الله رب العزت ذالک هو الله بعد هدایت الله یهدی به من یشاء الله ہدایت کی پدی چاته جو غاری و من یذلل الله تعالی رجل الله گمراہ کی ثماله من هاذ نونیشت دغه سوګلار خودون کی ہدایت کی نو مومن صفات نکرګه کله نو تک شائر منه جلود الذین احسنوا ربهم شرمانی زیږي چې مخته په ودريږي او زلونې د الله څخه کارته نارم شي نو دا صفات د مؤمنانو دي او چې دوبونه پیرآذی وسب جذبہ پیرآذی دا دروغ وای دا نه کار نه دی دا اولیا نه دی او دا جذبہ هم دا دروغ دی دا جذبې و جسدا تفسیر خازن په حوالہ باندې ما را خپل استاد نوریدلیو فلم ګتري نه عابد عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لیں واذا دای چے بمجزبرہ دی دا چل سی وه یزا شیطان اس بعو فی دبره شیطان را شیلان دینوالا شاغت ورگی ہیدہ په ټوپو نشینی غصہ سوخیالی گنا نو په دی بازار کې د مدارینو سره صدا سی ګوډای گنی غنی چې سلبه کې واچي گنا یو باټ غنیم جوړتړي کې ساسوخیالی چې سلبه کې واچي بٹن دباو کین اوا دا په ټوپو نشینی اجا بټن دباو کی نو جوړیا په ټوکونو هیږي بټن اوره بس خبره ختمه نو دلم شیطان بټن دباو کی هغې بیا او چتیږي او اخلاصيږي او حسن بصري رحم الله ابن سيرين رحمه الله وایي هغه وایي زبۃ دای جزباله منم چې د کوټې په بالای کیرم او دو ذکر شروع کما په د جزبره شیدې د کوټې نه کا تر ورورځيږي د برختیا وایي په کوټه په جزبانه راځي د کوی په غاړه په جزبانه راځي په میدان په جزبانه راځي په د جزبره راځي م په نارمه بستر راځي نرم دا نرم ځای را دي خدای د شیطان چل نه جن مومن مسلمان او بل عدالت کچ ددا جذبه پیرالهم نو دا جادو کی دشی او دا ذکر د الله اثر د نه غنی نو صحابه هډيريریدل عبد الله ابن عمر وای زمون زیاد څوک نه ری د الله نه ها مونږ د پیغمبر د خوينه قران او ری د په مونږ خدای جذبه نه راغلي په نبی صلی الله علیه وسلم نه راغلي په ابو بکر صدیق نه راغلي بلکې د ساارمنو باندې بهخته ځیک شول او بیا به آخره کې د الله حکم منلو تنارې شوي دای حالتو دی ټکونه وئ و او ټوکونه ختم شي نه بیا بیا نشي تمماشي او بیا نورې چېنو سپلی د جانې ناب پدی کی بیا الله و دا سیفت د مسلمان نه دی د مسلمان صفت دا دی چې د الله ذکر دا د د زړه نرم شيهما یتته کې یجهې دا تخیفی خرابې زیکر کوي. آیا هغه څوک چې ځان بچي په خپل مخ باندې سو ال azab نه نه کار azab نه يوم ال qiyamah دی برز د قیامت کمن هو امن من ال azab مالم التنزیل آیا ایا دې په هغه س به هغه چا غون دي چې هغه د azab نه په امني ور د دنیا کې د ظاهر مشاهده له چې وسړي باندې څه تکلیف راځي که څوک غزار کوي نو دې لاس مخه کوي باغی ځان بچي په مخې بچ کوي تماش نیم بچ کوین مچ ن بچ کوي په الله قیمت کې به می لاسونه تړلی دی چې د ذااب نه د او ځان بچ کو نو د مخله مخه دا, دا اشاره ده دا انت اجای ته چې بالکل بے وس نهئ اسکس متاق بین تر دی چې خپل خل مخن به نه ش لغی الله د مونږتونوله پناه کېدي په قیل ل دووای می نه او بلیشي ظالمانو ته اوسه کوی سده هغې چې تاسو کووللو قذب اللذین <سؤال> من قبلهم تخویف دنیاوی ذکر کئی نسبت د درو و کڑوا کسانو جمعکد دینه فا عطاهم الازابون راقی دیت آزاب من حیث و داغ طرفا لای شورونا چی دین پویدل فازاکهم اللہ الخزیا قساکول دیت اللہ رب لیدت رسوائی تل حیات الدنیا پا دیجن د دنیا کی ولا عذاب الاخرت اکبر عذاب داخرت ډیر لئی لو کانو یعلمونا کدی پویدین ایمان براولو دا ترغیب دے بیا قرآن تا ولکا جو ربنا لئے لئے لئے سفیہ بیان کری دے خلقو دا پارا پدے قرآن کی من کل مسالین ہر کسما نصیتونا ہر کسما مثالونا لعل اللہم یتذکرون دے پارے دی نصیتو اخلی قرآنن دا حال دے دا حاصل قرآن فمانا لغوی سرا مطلب دا دے مونگ بیان کری دے دا خلقو دا پارا پدے قرآن کی ہر ک پدہ قران څنګه قران دی قرانن تلستلکیږي تر قیامت دا بلستیش ویلیبشین عربین په وځه ها جب کړهغله دي یعنی دد په وځه حتم کیږي لاګنې نه وګورې چې د قران مجید وځه په کومه جده کنه د شه په انګلیش کې شوه دی اردو کې شوه دی پښتو کې شوه دی غیر ازی واجبن نه ده خواند کوګوالی شکونه په گنيشتې شبہات په گنيشتې غلطه خبره په گنيشتې لا اللهم یتقون دیره بارے بیان شوه دی چې داخلك ځان بچی دنا فرمانه ده الله نه ذرب الله مسال رجلان دا مثال ذکر کیده موحد او مشرک بیان ای الله مثال دی یو سړی یا غلامي فی شرک او پد کی شریکان وی متشا کی سونا جګڑوار ورجلن سالمن لے رجلن او د بل سړی چې دی بالکل خالص دی یو سړی غلامي او دا یو سړی اخلاقی همی مافیوم گئی امداد او غیری خپل غلام سره هله استویان مثال آیا برابر دی د یادواله په مثال کې حاصل له مثال سره دی ګره الله یو مشرک دی یو موحد موحد یو الله ته پته مده دی او یو الله نه غړي مشرک ددګن هوایا نی کله یو دربار ته منډه کله بل ته منډه کله بل ته منډه نو د دې ډول مثال د غلامانو دی او دا یو د یو غلام دی او دا بل د ګو دی او دا چې کمم د ګو غلام نو دا ټول جګړماردي بر د خللاکه یو وت اتفاقیوم نه را شي د غلامه ساده یو نه او مافیوم نه کو ی سره دا نه نو چې دا یو دا کارو کا نه بل نه په د نور نه بل په سووری کې نه یو وتئ چې پاسه دا کاروکه کا بل وت نو ده حیرانو پریشانای جو خدایا د چاو منم د یوم من من نو ده تکلیف راکې د دې بل من نو ده تکلیف راکې کده دیو عمل کوما نو ده را سره امداد نه کې ځکه چې لوګم در درښمه الله دې به حیرانو پریشان یو به دی فرشن الله باخوانی خو نی روان شي بل به تا کرې دې بل طرف دې بل کده دی پمسمس کې بل کده کربوري تابې کی راټوي دې به پریشان بل نه هغه به یو غلام نه یو اخلاق یوم د غلام سره احسان هم کوي ام داو کوي او د سرهرحم په باندې رام کوي نه د دواړه الله و نهدي براد ځکه چې دا یو به خوحاله کارممهاس دی او دابل پر ایشانه دی نو د کم مثال د محده د مشرک دی چې مشرک د خپلو ګنو هااج تونو دپ ګنګن خدایان مکرل کړي دي په د په یو ټایم کې څور پنظر راله د د و خدای ک کاکې بلزمه دا تا ش پ لی حجرریره الله پاتې کېږي کاخوازمم نو کااس پاتې ک او خدای سې چلوکم او که د دواړو لځمه نو لوان ووکه شي او خدای دی پرې کې پرشانه دی او چې مواهد دی او نبد د کوزههګوري چا سو کما وکم بس ممسله ګورې کنی نو بس سپلی اوباې الله اکبر الله هر دی کې موجود دی نو دا یو انتہائی مطمئن او دا بر انت پرشانه الله یخ دی د کلاس کې داخل اخ که کم به فقيه کي واخ لنو هلي سوياني مسله يا دا دوړه برابر دي په مثال کې نه برابر وجه صدوي الحمدلله تمام صفات د خدای تو بل لا ردي او ديو الله په جن دل دي او دي بل نه دي په اکثر هم لا علمون بلکې اکثر بدی کې نه پويږي نبي عليه السلام چې دا مسالي بیانولي تعفير مقابله او کړه او نشوا اخر کې خيرې شروع کړې بیا د خدای مړکی کم کوم ځای ته په بابت له یو اخره کې د تنګشي کنه نو د خیري شروع خدای دې رکوي ا دې خدای دا سي کې دې خدای غسي کې نو د کولی کولين زه به تا کوم نه په سیکل له اسلام بل ته درس لره اسلام نو عبد مولانا صاحب درسوم هغه سیکل لمه تنه پایه کې چې چلو شو ا چړای باندې راتلم هغه پایه एकदम درد و سیکل الټا شو ولټا شو نو د سړک لار اخلاص هم دی غفر الله دې میځه باراله دا جبا خوښ وډه را بیا ما چې دنه باغینه خوراک کول شه نه مخبري کول شه هل دی صبر کو هغه د ما خري کړي زه مې خدای د جبا چاړای کا چې یو سپه سيګي کله بل سوي کله بل سوي وې خدای دې چاړای کا انا ما سره کی ما ده په خوانه را روانه وې ما یو خدای د جبا او درو چې بیا خبرې نشو کولا ته چالو شو سره دې باد الله زم ما جبا کړه بیا در شروع شو خیر خو ن ګړی نه ان کمه یتون <مساعدت> با پررسسته همېشه دپاره د د لبیې به مقابله کوي شتونونه <مساعدت> به کوي چېسمونه شي نه او مخپل خدای تهلی <مساعدت> د غمه کو سبال ب کي ان کمه یتون دو بهم به یارب مړه به شي خلاص به شو نه ان کمه یتون ب شې مړ کېدونکې ان نه هم بهتونونه د د مړه ک دون کې پبرستا د مک په انتظاردي نه م نه ت خلاصې سم ان کوملقیامه بیا تاسو بارض دقی ته ان د رب کومپنی ساسو تخت تسیمونونه جګهبه کوئ جګړې خلاصېدلشته نه ان کمتون و نه هم متونونه قانون د حیاه او د ممات کې تمام انسانان برابر دي که بیادی او که غیرې ابییادي ان کمیتون تو مفاد کدون کوي او دا هم مفاد کدون کېدي للف د مته په تشی د د یا سره. میت اغه جاتاوی جاغا ملکیدون کی او مے ته بل فعل مرته وی چی بس روح پکې نه وی او کلا کلا دای اطلاق دا پیمانا دی او بل سروم استعمالی کی لا کلا تسمع الموت موتہ جمد میت دا فاغه زای کی ته مرادو بل فعل مر دی انک میتون او انهم میتون تم مفاتیدون کی دی مفاتیدون کی نه سمईनکم یوم القیامه بیا تاسو به ورځه قیامت پنځ زر افسوسه جګړه وکای په مان اسلام مممن کذب علی الله زجر په پار دهغه چې الله ته دروغ نسبت کین څوک دلوی ظالم باچانا چې جوړ کړه په الله دروغ او کذب به ست کین او نسبت دوه رو یو کړيشتنی مسلې ته و رشتنی کتاب ته هیڅ جاو کله چراغی د اړشتنی کتاب دته الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلٌ لِّلْكَافِرِينَ اَيشتل جهنم کې زائد لپاره د کافرونو ولذي جاء بالصدق حال د مؤمن ذکر کین دا حال د پیغمبر دې خو هر مؤمن تي مراد دي ولذي اغا کس جاء بالصدق چراتلې وکړه پرختیا عبد الله ابن عباس یعنی رسول الله جاء بلا اله الا الله مراد پدې سره نبی له سلام دې چې لا اله الله دعوت ورکې خوصدده کا به او تصدی کې کړی د ددي اوله هم ح دا غدی بچ کدون کې یا دا غدی پرزګار نبی ل السلام ته مراد دی ختاب نبیله اسلام ته دی او ل کې او مرراتې نه ټول دا یاندي د کلې د توحید د لا هم مع اشاونهیم دررب بهیم د دپاره اغسدي چې د ی غواړی پنی ذرب د ځالېکهجززاول مخصې نه دا د بد دنی قانو ل ی لری باکی الله د دینه اسو الزی عملو سزا د هغی بد عم... بدو عملو چدی کړي ری قال یو کفر الله وانهم ما بکی دیت الله اسو الزی عملو ها بد عملو چدی کړي ری دی دی و یز یهم درهم او دی بکی دیل رثواب درین به احسن الزی کان یعملون فسبب د ها و خستو عملونو چدی کول الیس الله بکاف ابدا دا تسلی ور گئ موحدین اللہ. آیا نه د کافی کاف کدون کې خپل بنده لره په یخیفونه کبلځین نه مندونې ی د یاری تا له پاغ چا چېلاده الله نه دي په یذلی للله او چا له چلله کومه کې پهلهو منه د نوشته دغتهڅوکلار خودون کې حیس الله ب کاف ناب آیا الله د خپل بنده د پاارپه ندی بلکل کوره دی د بې د نوور نه یاری او دا ګورېګمرههدي می منه وما يهد الله चाहता جل الله هدايته كي وما له من مذلن ننشد الاغلا رس و گمراہ كون كي اليس الله بعزيز عند قام اينه دللا زورا ور اوند بدلي استو ولا انسان ضم دبي زينه درم باب نمبر 46 ورين ها په کې ذکر کوي پینځه خبرين دليل عقلي اعترافين اظهار د عقيدي فص د بيان درم ترغيب قران تا سلورم دلیل اقلی اعترافین او پینزم خبر ازجر مشرقینو دا ولا ان سالتا هم کتد دین تا پوسوکی درم بے دلیل اقلی اعترافین کچر تد دین تا پوسوکی من خلق السماوات والارد چی چا پید اکڑی دی اسمانو نوزمکا لیاقولن اللہ خامخا دی بوئی چی اللہ نو کل تو او آیا افر اے تم خبر راکای ما دہا گچا تدون من دون اللہ چی تاسوی را بلے سواد اللہ ان ارادنی الله بزر ک الا ارادو کی پما ده تکلیف نو هل هن کاشفات ذری آیا دیدی لري ک ان تکلیف ده الله او ارادنی برحمتن یا الا یا الله ارادو کی پما ده مهربان نه نو هل هن ممسکات رحمت آیا دیدی بندو ان کی ده مهربانای ده رحمت ده رب زمان هل هن نو آیا دیدی ممسکات رحمت بندو ان کی ده رحمت ده الله نقلت او یا حسب الله کافی له مال الله یعنی استاسو دی معبودانو کې یو صفته نشته که الله د تکلیف اراده کوي نو دی هغه تکلیف نشي لري کوله او کله الله د مهردانې اراده کوي نو دی هغه نشي لري کوله بلخه عليه يتوکل المتوکلون یعنی الله ځان صبر ځان صبرونکي قلت او یا قوم عملو اجماكم عمل کوه یا علامه کانتکم بخبل طریقا ان یعملوا زوما ملکون کہ ام بغفلا طریقہ مطلب دادی چ بیان دیو که خلک نه مانی نتو ته اعلان وکتا سو ک منی وک نی مانی و زمحو غره دک خبر دیو دغه میعمل لې پس او فت علمون نظر دی چ پو بشی تاسو من میاتی عذاب چ پچا براشی عذاب یخزی چر صاحبیا غلرا و یحل علی عذاب مقیم اوره نازل بشی په عذاب همیشه دی رکیدونکې انا انزلنا علی گلکدا با دا صداقت د قران ذکر کوي مونږ را لېګلې په تا باندې کتاب لناسي د پاره خلقو بل حق د وضاحت د حق د پاره مونږ تا ته کتاب در لېګلې خو دې د پاره چې د خلقو ته بیان کوي او احتیا او تخار احتدانو ته منه تدانو چا چې قبول کې ہدایت فل نفسینو فائدہ خپل ځان د پاره دا ومن زلا سوږ د گمراشه انما یزلون دی گمراکی خلایه سزا یې پددا ومان طالبیم بی وکیل او نه ایت بدایبان ذمہ وار الله یتوفل الانفس دا دلیل اخلی ذکر کی الله رب العزت چې مالک اللہ د نفودو نقصان هغه یکه وازه الله ده نتجره مدد سوای نه وازه الله ته عبادت که نه دی وازه الله کان ګوري نه چې استاد مرګ د جون مالک الله ده الله یتوفل الانفس الله اخلی روحنا حين موته او وقت د دا مرګ داږي کی واللتی او هغه روونه لمته مو واللتی او روونه هغه لم تموت چه ندی مړو هغه انسانان فی منام په خوب دغی کې په ییم سکلتی کزالې هلمو ته دثار کې اغ چله فیصللو کې باغې دمګو یورسل ااخه او رالیې نور عجلین موسممن ترنی ډې مقرري پاییت یو قانونديکررکي۔ الله زورونه اخلم په خوبکیوم او د م وکتتکیوم او د خوب غستل آریزیوي الله وزغه بیا راږم او کم چې د مر ټم کې واخلم فهوم سکلتتی کا ذاحلموته کم و باندې چې الله د مک پ سلو کې نوهغ ایثار کې یوررسول اخرى او نور رایې اللهجل مسممن تر ټې مکرري نو دا نستې په دی چې کوم روح الله ایثار کا بیا واپس ناراضی پس دا د قران نس دې او یو سړې د دینه خلاف ثابتې چې نه د روح بیا راځي د دنیا ته نو بس وعده څه نش پېښ کنو کنيش ترې حدیث پېښګۍ روایتو نو د امام ابو حنیفه رحمهم الله مسلک دا دی چې اول به په قران او آیت کې تطبیق کړي لکه حدیث راځي کله مړي کې خدای شي نو روح وترابسي او ملائکه راضي دهنه تاسو کوي قران او يوم سيک ایشار شي او حديث کې دي چې روح واپس راځي نو اس په قران او حديث کې د همبه تطبیق تطبیق نو ممکن نو قران واخلا حديث باندې که خاموشو کا بس ماملي الله تاسو پرا خبر خلاصا نو اللہ ما آلوسی رحم اللہ تطبیق کئی تطبیق وی دا دی چه روحونا اللہ ایسار کرو او کم حدیث کی چه رد دو روح الی المیت زکر دی وی مراد دا اغینا واپسی دو روح دا جسدی مثالی تا پالا پا میں برزخ کی چه دا روح اغا جسدی مثالی تا واپس لیشی اغی کیوا چولیشی وی بیاد آغا سوال جواب آخلی ها دکا خبران مفتی رشید احمد سے پا حسن الفتاوہ کی ل سوال د شویرې و ير خلقو دا قبر دره جوړوا چې د مړی سر په کې نه کیږي نه لګي به چې بیا مړ کې نو لسی په دې قبر کې ما دا او یي محض جهالت دی دا غلطه خبره ده وین وې کو از ظاهري قبر مې نه بلکې عالم برزخ مې بٹھایا جاتا ه وي دی قبر کې نه کې نو لګيږي هغه بلې قبر دی چې کوم مقام ته روح لړ کمزې کی جسدی مثالی دې بس هغه کې کېنول شي دا علامه الوسیوم وي دا مفترق شي د احمد نو تطبیق بس ممکن شو خبره حدیث نه د روح د واپس کول نه مراد جسدی مثالی او دې د کیسالونو نه مراد بري کیسرول دي بیا دنیا ته واپس نارাজি پس دا خل خبره دا نفس رد الروح بدن تا بغیر د کیفیت نه دې ایمان ضروری دي دا خبره منل پکار دي بس الله رب العزت روح بدن تو پاسکی پاس د مرغا تپوس د بدن نکي بس نفسي پدي ایمان ضروری دي زاي معلومول دا د تحقیق مساله ده دا د سه مساله ده دا, دا تحقیقي مساله ده پدي موږ نه یو مکلف کدي دې دی تر پاسکي گا غزتا او دمر قران ویلي دي چې دنیا ته بيان راځي فيمسك الذي پدي پدي حوره ایماني او روح باركي چې کم سال جواب دي بس باغي ایمان راړه را یعنی دا د امینو لپاره خبره ده چې امینو لپاره ضروریسته شي دا خاطر ته خپه غور واوري نفسي سوال او جواب مانل چې پسته د مړګ سوال او جواب حقبي اوس داږي زې معلومولو د ضرورین دي پمږه کا پدې زې کیه کا پبل زې کی بس زمون په ایمان دي الله په هر زې کی قادر ره اوس راجیه مسلک پدې کې سړی چې دې ځای تر راځي او کباره راځي دا تحقیق مسله ده د علماو په مس اختلافی اختلافي ده بس که څوک دې ځای کې اوموي لا امام ابن قیم رحمه الله وي واغ بیاوي چې کیفیت مفوض الاله بس کیفیت الله موږ به نور نه پوښیږو زګا چې قران هغه د پراجون ضروري نه ده دا چې جون تیاغي کې سره خبري کول شي جواب برکو شي پوئې پکې او قران دو مرگ او دو جون نو بس کیفیت مفوض الاله مونږ ب دا ایمان پرې خبره د نړو چې الله رببول لجدت یو ځلی روح ساار کې نو بدن کې بدن ته بیادن نه نوي بیا نه دن ل کېږ دا به قیمت کې دن کږي پاتې شه خبره د سواله د جواببه نو بس چې څنګه الل رببول لزت کوي زمون کې ایمان دی دا خبره خلاص سه پهوم کللتې قذاال الموت و کې الله فیصللو کې الله دا فهوم کثار کې الله الله غروه قضی المات تفیسلو کی باغی ده مرگ ویرسلو لخرا او رولی کی بل او رولی کی اغنور الاجل مصمن تر نیتی مقرر این انہا فی ذالک الائیات اللہ قومی تفکرون یکیناً پدی کدی در دلائل دپار داکم جسو جا فکر گئی امیت تخزو من دون اللہ شفاہ آن آیدینی ولی دی سواد اللہ نور شفاہ رسیان عرد پاکی دی دی شفاہ تشیر کیا قلت او آیا اولو کانو لا املکون شیعان اگر ک نه دی مالکان د حصیزه ولا ک لهونه پویږي قل لله الشفاعه جميعا تو او الله علی رضی اختیار د ټول شفا شفاعت دا دا را ده جميعا تاکید د شفاعت دی صفت داګه ده پردي الله علی رضی اختیار د شفاعت خود کم قسم شفاعت جميعا به هر یو قسم د شفاعت کې څومره اقسام د شفاعت دی د ټول اختیار الله علی رضی له هو خاص الله علی رضا به چې د اسمانونو د سمه یلی ته رجاونا بیا به الله ته تاسو واپس کولای شي و عزاز کر الله وحده کله چې یاد کړی شي الله یکی وازی اسم عزت قلوب الذین نتاشی زړونه دا غا خلکو لا یمنون بالاخرتی جیمان مان نارې باخرتهم و عزاز کر الذین کله چې یاد کړی شي وا گسان من دون یتش سوا د الله نه دی اذا یسبشرو نانو دغه وخت دی وی خوشاله امام علی رحم الله ویژه زمون د زمانه د مسلمانانو حالت دادی چې دا الله توحید بیان نه نو په دې بد لګي او چې دا بل جا تذکرې وکي او یو ګره کنه بیان ديته وي سمرح کلی کرامتی ذکر کړه سورم ځدار واقعیات ذکر کړه دا وایي چې الله رب العزت هر یو کار کوي چاله جامی سه بو پیغمبر علي سلام قبر ل او اوسه شعر ویلو نبی لي سلام با چاله خوب کراغي وي ګور داسړي زم ما قبر ل مرا پيدا کا دې دن راغي هنو بس داسه شعر جوړ کړی دي چې د جذبه کراغل ما لسمه میرا قبر نارایسته یو وا وا وا هو ګورته نه دي د ددي ته کرامت وي الکه لاس نه دوړ لاس را وستل چل سو سو سو دغه بیا دغه نه بهر بدو ګمت نه بهر دی بده خو بیا نخښاری نو کلا سره وستنه څه جله ولا خالدا اکلم الخشید ایو ولن عبد الله سپری او زیک بیان کړو چې ته مفتدين به بادیشونو ډوګي وسره کولی و یکل خشید خو خدای پتا سونه ها کړی نه دی در کړی نوزو چلو کمونه داکل خشید خو خدای پاک ای مشرکان لو ور کړی نو خبر الله ربو له دې توې چې د دی الله ما ال سرهم الله په واقعیا ذکر ويزيو ذالي روانم دغسي او يوسليم يولي دون وي لقد كل دو يوماً للا جلن يستغيثو في شدتن ببعض الاموات ويوسليم يولي دون چه يو تقلیف كي سمرو تاوازون وكل ويونادي او واضي كي يا فلان اغيثني او فلان كيه بابا پنه كيشي اغيثني زمان امدادو كي او فلان كيه زمان امدادو كي فقلت له لما وتوين قل يا الله لما تي دعسي واچي اي الله زم فرات قبول کا کنه ميکالا سبحانه واذا سالك عبادي اني فاني قا فقط قال سبحانه الله دعسي لي ديما تي چ الله تا واسوكا ذکا الله ليني اذا سالك عبادي اني فاني قريب ودي بضاوت الله يزني زيما چې مانه غواړي مزاول ور کوم فقاسبه د سلام ته غوصه شي دا امام علي رحمه الله اذا سلام ته غوصه شي او وي وبلغني امام ته به رسو جو وي انه قال دې کاکا وي چې فلان منکر ال اولیاء يا فلان کې مولا سيدنا آلوسی او يا اولیاء و اي فلان منكر على الاولياء و اذا ال سي وليانا منين اسمع عزت قلوب الذين داد په خونه روانه دا, دا, پا خون دا. و واسميت عن بعضهم اي امام ال سي وي ماده ډیرو نو وريدي ليني چا غدا وي ال وليو اسرا او اجابه من الله عز وجل وي ولينه وي ډير زر سوال کوي ولي دوی سوي وي الله رب ال عزت هغه په دمد دا مکار کوي کنه په تقدير باندې او اوولی څخه چلوړ شي ک نه د په جذبه ک را نه د سه ااکته کېي کې ثار نی و منل کوفرې ب مکانین و دا لوی کفر دی دا ډیر لوی کفر دی چې دا وي چې ولی ا تک کې کار کوي اللهماشب رحمت عثمانی سے وین افسوس یہی حال آج سے نامات مسلمانو کا دیتا جاتا ہے و د ډیررو نمورو مسلمانانو نندکه حالت اللہ دی چې الله توحید او تبیان کینو بد پې لګین او چې کرامتونو ته ذکر کوي کنو نو به به خوشاله یې سرباز تفوزایې یا الله خیر واسمعت قلوب الذين تنشئ زړه نه دا کسانو لا يؤمنون بالاخره ایمان علی باخره او اذا ذکر قل الذين كلاجيات كلش یا کسان من دونی چې سوا د الله نه دي اذا مستبشیرون نو دغه وخت کې قل اللهم ديزان سلورم باب تر اخرا او دې کې اوسو خبري دليلي وحي تخفيفا زجر او ترغيب د اعمال صالح او تا اخره کې بشارته قل اللهم توعت اي الله فاتر السماوات والارضي اي پداکه اونګي او اسمانونو او زمکي عالم الغيب والشهاده اي پوي په بډوخ جارو انت تحكم بين عبادك سبب فسلق بندگانو بمسكي فيما فی كانوا فيه يختلفون باغي کې چې لې په اختلاف کړو نه مقصود 빈 نرا حذف دي د هديسوم ده رضی الله عنها وايي چې نبی عليه السلام ما دعا کوله اللهم رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادات انت تحكم بين عبادك کا فيما فی کانو فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق الما تداغت خبره هدايتو کا فود نراتو کا ته کم حق دي خلکو اختلاف کړی دي نو جواب قسم دا جواب ندا خدای مقصود بن ندا هغه دې هدني لمختلف فيه من الحق کی دا دعا ويل پکار دي الله چې د خلکو په کوم خبره کې اختلاف دي دې کې چې کم حقې نو ما ته کو خام ولو ان للذين ظلموا دا تخي ذو خروي ذکر کوي تشیده بار ظالمانو ما فل ارض جميعا اغاص گژمگا کې لري ټول هم اسلام او د دې پریشان ماحو دی دې سره لفت ادو به دې په دیور کې پدې منسو ال عذاب دناکار عذاب نه یومل قیامت پر د قیامت او هم من الله ظاهر بشیدې ته د طرف د الله نه ما غاص لم یکونو یحتسبونه چې دې ګومان نو کړې او بدلهم سیئات ما کسبو کار بشیدې ته ناکاره صفاتونه دا ناکار انجام نه هغي چې دې کوم عملونه وي باغ بهما کانوبیه یستازون اور انازل بشی بدی اغه عذاب کدی ور پروتو کی کولین و ایذ امس الانسان الذرو دا زدر دکر کای کافر انسان دا کاله جو رسی کافر انسان ته تکلیف زمون دو طرفا دا انا ندې مونږ را بلي سم ایذ بیا کله مونږ ور کو دلره نعمت نعمت مین ازم دو طرفا قالن وایده انما اوتیته على علم دا خره کله شیدی مالا سب د علم ځنا دا خو ډیر مارهمه نه ځکه دا زمت تبیرو دا حالت رای. او یا الله علمین دوج دعلم د الله نه پهما بامې الله تفتو که نه چې سړی کې ځای د ځک نو چې دلته کې راړه خت کې بهوم را کوي بل یفیتناتون اللهین نه دا سنه ده. بلکې دا د امتحانانه فلاک اکثره لهعاعلمونهلیکن اکثر په دی کې نه پوږي اوس تخویف زی ک کوي بیا احولصابقیم. د پخوانو په حالت سره چې دهغ کم حاله تو سجل سره الله کړوقد کالهحللهنه من قبل هم د کې خبرې کړیوي اوا خلکو چېد نه مخککیو د اغ نان هم ما کانو یکسسیبونه پایداور نه کړړدي له هغې چې په سابلونه کول په اوصاب هم نوهې دد ته س آاتما کسبوناکاره څغاه د غی عملونو چېد کړو وال ل نه ظلممو من ها اولاې اوا کسسان چې زلمو ک ددې مووجونه سیبم زر د جو برهې دیته سی آاتما کا سبو سزا د غی غونهو چې دی کړي په هم ب موجز او نهدي دی کمدووری کوونک الله لرا او لمېعاالمو دا دلی لاکلی زکر کوي آیا دی نه پوهږي ان الله یيب سزګړی منی ش چاله فراخی ریزک چا له چ غړي دی او تنګی ریزکه ان فی فیزا لیکل حات لقومې یؤمنونه یکنن په دیې د ډیر زیات د لایل د قدرت دهله قوم د پاه چاغې ایمان ګړي. عبا الله نه صرفو دا ترغب د توهیتا او چې او زماه غ بندې گانو صرفو الان فهم چې زیاتیم کړړ د بخپلو ځوو چې دی زیات کړه د ف خپل ځان دی ته لا تک نهتون رحمت الله منو میں دکیږی د الله د رحمتنا ان اللله ی فرونو بجمعیا الله د بخمې د ټولوکناو ان نه هو الغفور الرحیم دک الله د بخم کې درببانانه۔ وبو ال عرب کوم را وګر د خپل رکته اصلی موله هو او اوغاه کېد دی, دی اللهته من قبلې ان یادکولاذابه مخکې دنا چرااب شي تاسو د عذابه ستون سرون بیا پهستاسواندات نهشي کولی وته بیاو س ما دلی لیکم روانشي دغ ښایسته خبرې پسې چې تاسو د را لګلی شوي دستاسو درب د طرفه من قبلی ان یاد یا کو لاذا مخې د دینا چراابشي تاسو دا عذابه بغدادنا صافا وانتم لا تشعرون تاسبن پويږي انت کوله نفس الله اذا خبر مې زقدر ك چې قيامت کې اون وي او قص يا حسرات على ما فرت هاي افسوس دې په کمی زم دا ما په جنب الله پتابدارا اذا الله کې ما فرت په جنب الله افسوس دې په هغه چې ما کمی کړو په بار د حق پتابدارا اذا دا الله کې وان كنت ل من الساخرين او زم دې کو کو او تکله یاد و لو ان اللهې کمته الله دایت کړوي لا كنت منل من نو ذ به هم او تکله یاد ونوي ه نهطره لا ذابه چې عذاب لو ان کار راتن که چری زما د پاره دوبارت د دنیاته تااکونه منل محسینی نه نه به شویدې مطلب داې چې دا ټولی بانې اللهما د له ختمې کړی چې قیمت کې دا ما ته الله دن کړی نه زه او یا بیا د دنیا ته د راتو ته من داونه خبر م د لځکه درتو. بالاوللی نه قد جاات کاياتی تاته راغلیو تونونه زما کهته د دا به نه اوکړه دا الله به زما ونه د راغلو په کس ضبطته بیایانو تاوت نسبت د در وغوړ وسک بر ته تقببر دی وړه په کوته منل کاافین او ویته د کافرونه یو ملکامې برت دقیمتته. لنه ک ضبو الله اللهطب و هغه کسان چې درروغی ویللیپالله او جوو هم مداتون مخونه به تکتي اللی سف جاهن مؤیلمهقببی نه آشته د په دوزخ کې زایده تکبر کوونکو ای نجل اللهلهظ نه ت کوو خلاص بور کې اللهغې کسانوله چری کې د لا نه د مفاظیم په سبب د کا میاب ددی لا یا م چې او به نرسېدي د تکلیفه والله هم یزنو اوونه ب غمجن الله خالق كل شین دا دلیل عقلی ذکر گئی الله پیدا کو ان کے دار سیز دے اوہ علی کل شیء وکیل او دا اللہ دے پاری وسیز ما میں کار ساز عظیموار لہو مقالید السماوات دے زینہ تر اخر د صورت پوری پیندم باب او پدی کیو پیندہ خبریں سمارد دلائل دم <دن> دلیل وحی درمزجر <دن> مشرک تا <دا>. سلورم تخفیف او <عوب> پیندم <بنزم> بشارت لهو مکلید السماوات بې الله ارضي کونجاني د اسمانونو ولردي د زمکي ولذين کفروا یعنی چا سره چې کونجاني نه غو غیر اختیارمن دي مطلب د نړۍ زمکه او اسمان د الله اختیار کړي ولذين کفروا الله ها غسان جو کفر وکړ الله بیااتونو اولایک هم الخاسرون دغدتان یعنی کول غیر الله تمورونی دا تفریب ما قبلنا مطلب د دې چې د دې پس هم ما ته دعوت جزا بغیر د الله نه د بل عبادت کما نزا هو غړډیرلی جهالې کلت او آیا غیر الله تا امروننی آیا بغیر د الله نه ته حکم کوایین آ بده چې زي عبادت حکم داغو ايها الجاهلون اي جاهلانو ور د سورۃ داوی سره لګاو چې د سورۃ دا وسوا الله مخلص الله الدين نو تو آیا غیر الله تا امروننی اعبد ايها الجاهلون وليبغير بغير انا دبل عبادتكم يا جاهلانو ولقد اوحي اليكا ذا الذكر كيد ما قبل تمنگ دبل د عبادت نو ولي منا کرے ولقد اوحي اليكا يقينا وهي کرے سيداتا قيل للذين من قبلك او حرام بیاوتا چه ستانہ مخيو صوحي شيدا لئن اشركتا كذرت شركك لا يحزن عملك نو برباد بشي استعمل تكونون نامل خایرین او شبا د تهیانو نه دا هر پی غمبر ته شوي ده که تا شیرکو کوو نامعمل بهې اوس یره دا ش دومره لره خبره ده چې پهې باندې ټول موونه ټول حجونه ټول زکتونونه طببا کږي دا رض داسې رض دی دې یو لنډ مثال لاري یو غټ دررم ب دفهو اووی کې د یو ساس کې شراب واړو ټول پلی شو. دنا لای نه دی اوساس کې ګندو بره واغستی وته دی یو غرزولین ټول لړل فلچو نو پر یو اساس کې اوبوبا مې دنا لای ټول در مولی پلی تیږي بس پلی چنو زه کوم نماز یې و نتیجا تابعد اخص ارزلین یو دغه وبدي پاک دي او چې له غو نه دی پلی تی وته په کیوته بیا خلکو یې اړه وای نه لري کوي او دی اوبو کی مچو ورځي ګنا خلک بیا نس کې واړه لري کوي ومچو ده پرهوت دې سپيره شي دي نو دات کا سي پا عقيده چې شرک راغ نو دا ډير غنده شي دي به ارص سړي لگنه کوي لا اين اشلکت تا کتا شرکو گه لا يحبطن املو پر با بشيسته عمل ولا تكونن من الخاسرين او شپد تا واني انونه نسبه کوي بل ال افا بود بلک خاص د الله بندگی کوا ګور د صورت مې مقصد د دې عبارت لایک الله به نه انبيয়া نه اولیا نه ملائکه نه جنات نه مړی نه ژوندۍ بل الله فابوت بلکې د الله بندگی کو او کوم من الشاكرین او شکر گزارونه او ماقدر الله زجر ورکی مشرک لا بل عبادت ولي کوي الله نه پیجنل او ماقدر الله دنه پیجنل الله حق قدرې څنګه چې حق د پیجنل او د الله ولارض جميعا دا اسم کاټولهقب ض هو یو موټې د الله بهوي یو ملقیامتی پر د قیامته پهې ځایبانلوکو قیامت. بیالوقررانو کی اچر فلی د نویسې بخپله کیې کړی ده یو ملقیامتی بر د قیمتته اوس تاسوای چې مون د نوويو اوږده او قییم لک دی بیا به د ته چتهوا منشاءالله وال د جميعیان قب زت یو ملقیامه م کاټوله یو موټې د الله به پرز د قیامته. دا ترجمه یاد ساتین په واقعي بوه شي زمګر ټوله یو مټه د الله ای او السماوات مطويات يمينه اه اسمانونه بران غختل شي په خلاص د الله کی بس کما يلي کو بشانی هی مټه ولي ہوئی او اسمانونه په خلاص نو ګران لاس کی سړې جده نو ورڅه مرغسته دا بونم سړې په ولاس او په مټه کی لک شه نو د اسکلتنا جسمه کا بطوله د الله په موټی کېن اسمنو نه د الله په خیله اس کې وین اشاره د دې ته جسمه کا ډیر لګه دا اسمنو نه ډیر زیات دوزدا مطلب نه دی چې ګني الله رب العزت د یت ناو د الله د دغه نه لوی دی دا مطلب نه له خودي ته نفس اشاره د جسمه کا ډیر ورل دا اسمنو نه ډیر لوی دی نو ته د الله رب العزت د قدرت نو د الله د قدرت دی نه الله معلوم کا کنه الله او پی او د الله طاقت معلوم کچ دا ټول به حدیث کی راضی عائشہ رضی اللہ عنہا چکه لاس مکہ ده الله مټی کین اسمانونه ده الله پلاس کین دا انسانان بچتین نبی علیہ السلام فرمایل جہابت جهنم ده ګور ده پاسی جسر چوتو دی دا کی پل ده پاسه به پدا غټم کین سبحان او به قیامت امور دا پاکل نه معلومی کی بس اللہ چ سنگ ایلی دي زمون جسنگی په ایمان ده سبحان پاک ده الله وتعال او چتنی اما کوون هغ نه چې دی الله سری صدار جوړئ او في خفیوره دا تفی وخروي چې کرکې الله په کې بهوای شي په شپ لی کې په ساق من في سماوا اومن ف لر د بهوش به شي او هغه سووک چمانو کې دغا سووک جمکه کېدي الله منشا الله د معه کړی د باېی تهق ال الموت دق معه په دی ک د مرک د او په خپله مع هم مطلب دا دی چې کم جدی مړه به او چې کوم مړ دی نه د غیرهونه دا غی به هوښش شیلہ کا اشرف ولی دامی سه وایي الا ان ان شاء الله مگر او سوک جو غړی الله دبینا سوک مراد دی وایي اغه اغه الله مه شره پر پیدا کړی دی لکه چې پیدا کړی دی بیا به مري نا لکه حوری او غلمان به جنت او او د جهنم او خادمان ملائکين او د جنت او خادمان ملائکين دې بد دینه بچي او سو کوئی چه اللہ من شا اللہ مگر اغسوک چو الله اللہ صرف اللہ پده نورو طول با مرگ که مرگ نینو پده باو به با پی رازی خواب خوابی ہوشی خدا بیوشیو دا مرگ نبج ذات اللہ دین سمنا فقا فیهی بیا با پوکیو والی شی پشبیلائی که اخرا بل ذل فا ازاهم قیاموین ینظرون دقا وقت با دی اولادی اکوری با و اشرا قتل اردو بی نوری ربی ها فو دا بکلې وی وځاله کهینې یتجلل رب و تبارک وتعالى لفصل القضاء بین خلقه مالم التنزل او تفسیر خاصن وی ته کلا الله د مخلوق د فیصلی لپاره زما کی تراشی کما یلی بشانی هین بس نو د زما بروخانه شین او ذال کتابو کی به خو د شمل نامه وجی اب النبین را به سیشم بیا و شوادا یو گواهان د انسانان خپل بدن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 او تر اخر دو سورتا دات تقسیم دی دجزا او د سزا وسی ک الذين کفرو وبشل لشی کافر الى جهنم جهنم تا زمران 달리 달리 يهود يوذي کی نصارا بل دی کی دهریا بل دی در 달리 بيدو زخت بروانی حتا تر دی پوری اذا جاءوها چراشی داغی فاتا فتح ذا بوابها الناس بیبو کلاو کڑیشی داغی دروازه کولاول مخک نه دا, دا عزت ایز د اکرام ذریي نه له به مخکې نه دروا نه کولاېږي دویم دا چېدی د زیای ته ورسې چې د لا دوزخ تر رسیدلی نه او چې دروازه کولا شي په پاس لږي نه دروازی بهته د غځای کې کولاشي پهقال لا هم خځنه و وایي ب ته هغه خاادمان بلیک د جهنم علممی یاد کوم رسوم من کوم آیا نور راغلی تا پی غ باران ستااسونه. يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ جُلْسَلِ بَذَاسُ آيَاتُنَا دَرَفْسَاوَ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا أَوْ يَرَوْنَ يَدَ مُلَاكَاةِ دَرِزِنَا وَلِپَيْغَمْبَرَ النُّورِ غَلِي قَالُوا وَيَبْدِي بَلَى وَلَنَا فَاغْلِي وَيَرَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لَكِنْ صَابِتَ شَيْدَ فَيَصْلَى عَذَابَ الْكَافِرُونَ فِيهِ دُخُولُ وَبَابُ جَهَنَّمَ أُبَوِلِ شِدَ دَأَنَ شَيْدَ رَوَاضُ دا جَهَنَّمَ الحال دینه فيها طعصبه همیشه‌ای پدیکین وبه سمس ول متکبرین ډیر بځای ده د راکی دوه متکبر تو تکبر كون کو د پاره انکار زید ډیر کیدو دی الله دې دې مهر بخل فضل کرم مونږه او تاسو ټولو مؤمنانو سړو زنانو انسانانو پیرانو دې ته الله پنا راکې کم کافر دی ځدیان عنایدان دې الله دې غوي تم هدایت نصیب کې او الله دې دې اوره بچی او چې کمم ذانې الله د طببع او بربت کې وسیللهذ نه ته دی شي هغه کسان چې کې د خپل رپنا خلالال جننتې جننت تهماران ډړی ډلی حتی ترد پورې اضاج وا چراشي دغې خواته ووفې حت ابابه او د مخک نه به قلاکړ شوي درواې دهغې پهقالله هم خزنه د تخواادمان ملک د جننتتو سبی السلام ععلیکم۔ سلام نے پتا سو تو اب تم خوشالاو سی گئی فدخلوها دن نشع دیتا خالدین آمی شبه ایتاسو پدیکی وقالو اوائی بدین الحمدللہ صفات دو خدای توب یکیواز اللہ لردین دا ولی ہوئی دا دید پارا ہوئی چھ د مومن مسلمان پدی جبا چھ دنیا کی مجلس ختمی گی یہ ابتدا کی گی فپلفز دا الحمدللہ سر بی سورتیں صہفات دیجی ختمون ال دکی ویلو وصلی علی المرسلین والحمد رب العالمین علی رضی اللہ ہوئی یو صلے دا غواڑی تہ مجلس تہ بامہ قیامت برس وبال نگر دین د صورت صفات آخری ایتونه دی ویئی نو ابتدا انتحاد انتہا المؤمن تہ مجلس په توحید بامی الله به جنت کې هم داس ځای تا اخرت کې به داسی جنت تبودی دا چل تا هم به الحمدللہ وای به الحمدللہ تمام صفاتونه د خدای تو بل الله الله زیغاذا ته سر د قناواده هو چې مونږ سره رستنی کړ له خپل واده په او را سل ارده میرا کې راړله مونږ لارض مکه د جننت ته او من جننتې حیسونه شوو ځاینی س مونږ د جننت نه کمځای کې چې غواړو پهنی ماجرلو عامری نه ډیرخ د اجر د عمل کونکو الله د مونږ او تااسه د جننت د حصول د عامو تو ف را کې او بیا د الله خپل دربار کې قبولو ګد آخر کې به الله نتیجه د جنت مرتب کړي وتر الملائکۃ عظمت او هیبت په قیامت د ذکر کړي وینيبت الملائکین خافین من حول الارش تو اپ قوم کی چا په ارش نه یسبحون بهم بربهم ديب په پاکی بیان یې سر د حمدونو درب خپل نه او کوزیه بینهم بالحق ته سره به کړی شید د ایتار منځ ته انسان او وکیلا اعلان به کړی شی او به لشی دا ویني کی بسوکین تمام مؤمنان تمام علیکم و ابدی الحمدللہ تمام صفات د خدای توب الله الاری رب العالمین چې په انکه د ټولو مخلوقات دی امتیازات د صورت یا الله صورت ممتاز او تقابل د احوال د مؤمنو او د کافرون بل صورت ممتاز او نواینه د توافی چې د مرګ دوه قسمونه ذکر کړه الله یاو او او بل خوبه بل سوره ممتاز ده په ترغیب د توبه باندې په دنیا کې چې الله تعالی وګرځوي الله تعالی وګرځوي دریم صورت ممتازو او په ذکر ده دو فریقانو باندې فرض د قیامت چې کل الذين كفروا فسيک الذين اتقوا بسم الله الرحمن الرحيم سوره مؤمن مکی صورت به ترتیب کې صالح ختم په نزول کې شپې تم بس د سوره زمرنا مخ کی صورت کې کر دا وا ذکر کړا الله نو دلته بیان دی د هغه د خاصې جزا چې فد ولها مخلصین له دین یعنی دعا یو فرد دا فرادو د دین دی یو جزء ذکر کای هغه د عبادت ذکر کو دلته د عبادت یو او یو فرض ذکر کای دا عبادت د الله رب العزت دی دعا سره پدې به سره بل دامه کې اثبات د مسلې وشو او, او منکرین ته تخویفات ذکر کړم نه دلته تخویف د دنیاوی ذکر کوي په یو خاص مثال سره دعو د صورت فد الله مخلصین له الدين شیخو الیلا دا صورت سلور سبق ده سو کوئی سلور بابت سلور سیدی سلور سبق ده لومنه سبق نمبر 28 وی امی سړې پدې سبق خپوي بابا اوی یسبا نن نه پوي او چې دا او ته سلور سبقونه دي سلور خبري دي هغې پدې خپوي کې نن موږ دا سبق اګهستې مار شو نه کې دا بوسګې تاسو ویلې دي دا سبق مېول دی ندی کې سلور سبق دې لومبه ته ختم پورې پدې کې وایس پدې کې ذکر کوي چې دا کم کتاب سٹامه خې ته پروت دی راډې لري کتاب څنګه لوی دي نو د دې د د بارا دلایل کوي او وجه ذکر او بیا چې د دې مجید او کوم څه په ځانې ازمت دا غنی او سړې انکار کیږي دا انجام څه دی نو دا ذکر شوی حامیم د دې نه شروع کیږي حوامیم اخیری حصہ د قران شروع دا د 12 بابونه دي رمبي باب کې د سریر تونا صفا فاتری یاسین بیا ورپسې دری صفات صاد او زمر دا دوه باباتړي شو دې ځای نه دریم باب دی سبا فاطر یاسین صفات صاد زمر دا دوه بابونه ورو مري باب کې مساله ذکر کړه نفی د شفاعت کهريه سورته سبا کې سورته فاطر کې به دلایل ذکر کړه یاسین کې به صاحب یاسین نه دلیل اصلي صفات کې د نکانو عاجزي نو صورت صاد کې ابتلاګان د امتحانات نو سورته زمر کې به مسله تفریق کړه که فاو الله مخلص الله الدين داسو حوامي م سبا دا د قران و مجید و دی. او سوراتونه دي عادي بارک راضی عبد الله ابن عباس وی رضی الله عنه ان لكل شیء لبابا وان لباب القران الحوامیم دا اریس کوچی کچھ پی نه که جمل خلقو شر بی کتر و باسی او قران کوچ اغه حوامیم دي دا خلاصو نه چور دي دا رنگی عبد الله ابن مسعود وای الحوامیم لباب حوامیم د قران مجید هغه سمبالکړي ځایونه دي اساسه خېلی پدې کور کې کټوم پروتین پدې کور کې پورسیم پروتاین ټول د احترامي ټول خلک خیال ساتي خصوصي ځونه خاص مزیدار مزیداری د کتابونو المارینو علم او طالب دایې حفاظت کوي کور کې غنی خزي خوځي ناوي نه سمبالکړي نو دا سورتون د قران مجید وي دا هغه سمبالکړي پړک وهلی روحانه سورتون دي پدې کې مسأله د توحید دا طول په ترتیب کې یو بل پسې دي په نزول او هم دی کې په ترتیب کې هم ځکه یو مسأله دا اوداږي وضاحت نه دا وا ذکر کې الله خاص الله راو بلې پدې داوی به اعتراضات دي سلورې اعتراضات تین آب او پسيبل صورت کې دفکې پدې صورت کې دا ثابت دي چې ګورې دا دعا غختو لا یک الله د غنی غوړان ها د دې په الله پويږي تنزيل الکتاب د قرآن د عزمت دا پارا گن عنوانات ذکر کئی یو عنوان دا چرال اگل دا دی کتاب دا طرف دا اللہ دی العزیزی چو زورا ور دیں علالیم او پویا دیں خطرہ غلط دی چا دا, دا طرف دا اللہ دا طرف کم الله چو زورا ور دیو پویا دیں غافر زم بے قبل بخون کے دا گناہ دیں بقابل طوبے قبل ان کے دا دی دیں شدید لکاب سخت عذاب والا دیں زد تاول خاون دا طاقت دی دا کتاب قران غلل خاغلویا خبران هغه مین پوینت جو د خلق وای هغه په گسه شیبی الى الها الاهو نشتلایک دبن نګای مگر دکای ولادین الیل او دی الله ته دی دل دا دو خبرې لوی خبرې دي د قران یو مسله د توحید او دین اثبات د قیامت نو جوړه په ذکر کړې عنوان اسامی سوق دا نمنی دګي جګړه کوي دګي اختلاف کوي رو ایمائی اجادلی فی آیات اللہ جگڑا نکی پایتونو د اللہ کی اللہ اللہ زین کفرو مگر کافر پلا اغرور کتکلدو هم نغم جن دین کی تالا را اوڑی دل را اوڑی دل دل دی فی البلاد تخاریو کی او پکلو کی اللہ وی سوکی چې نمانی دا کافر دی بس لان دا دا دا ایمان اللہ مسلمان او کدا مسئلہ نمانی دا دا کافر اللہ دا سی ختمک کی چالا را غلی د او چې چا نه د منله نو هغې سرهڅ شوي دي غې دپاره نه منونهځ کرکي ات ذبد قله هم مثبت د در وکړو مخک ددي نه او منوهین کودنولی سلام وله ذاابو نورو وړلو م بعد مرو ددنا پهمت کللو عمتین او خله کوې راده کړی وه هرړې اوما ته بر رارس هم د خپل پ غمبر سره ل اخو چونيسی د له پهجاادلوبلباتېلو او جګړه کولدي په بایل سره په بایل دلیل سره. سد پارا ليذه ذو به الحقا چې اونعلي پریبان حق لرا ففخذتهم اني ول فكيف كان عقابه مسنگ عذاب زما